Концерт Якийсь співочий тріо. Виходячи з дому, вона заколола в коси маків цвіт. На концерт вона запізнилася. Коли в паузі між піснями вона протискалася на своє місце, несподівано її спину ошпарила пісня «На долині туман». Масюня скам'яніла, а її маківка в косах запломеніла на всю філармонію. Здавалося, що всі тільки те й роблять, що дивляться на неї. Так, і з червоною маківкою у волосі, і гарячим рум'янцем на щоках, вона й просиділа до кінця концерту. Вона стояла перед новою чопиковою картиною, коли до неї підійшов хворобливо худорлявий чоловік богемної зовнішності, і запитав «Ви що, на не вдягли сьогодні рожеву рябу сукню?» Це був Рюрик Однак Масюня ще не здогадувалася про це Звичайно, вона знала про його існування Ляля дуже часто палко розповідала їй про нього Однак Масюня не належала до палких книгоманів І тим більше фанатів Рюрика Вона просто чула його ім'я Масюня оцінливо зиркнула на нього. Він не зачепив жодної струни її душі. Їй не подобався такий тип чоловіків. Проте на всякий випадок вона дала не дуже в'їдливу відповідь. Вона збрехала. Так, іронічно посміхнулася. Вона і сама не знала, що мало б означати її відповідь і її іронічна посмішка. Однак чомусь їй хотілося заінтригувати цього патлатого молодика з обручкою на пальці І вона відчула, що зачепила його Вона досить добре знала собі ціну і ніколи не переоцінювала ситуації У цьому випадку вона відчула, так, вона його заінтригувала Увесь вечір він тільки й пас її очима тоді їй було байдуже, її не цікавили одружені чоловіки богемної зовнішності. Саме тому він так і не став її коханцем. А може він не став її коханцем і через те, що Масюня завжди цінувала дружбу з Лялею? Вона ніколи не добувалася його, ніколи не дзвонила йому, ніколи ні про що не просила, однак точно знала – вона особлива жінка в його житті. Їй було дивно дослухатися до любощів, які долинали з сусідньої кімнати. Їй здавалося, що Рюрик влаштував цей спектакль саме для неї, хоча точно не могла дати відповідь, яка була конкретна мета цього спектаклю. Показати їй, який він темпераментний коханець? Довести їй, що в принципі вона ніколи не була йому потрібна, оскільки в нього і так усе гаразд у сім'ї? Чи, що найгірше, йому взагалі, Байдуже все на світі В цей момент його цікавить Лише власна хіть Масюня зиркнула у вікно Щоб роздивитися в ньому Своє обличчя І що за чортівня У вікні не було її відображення Вона звелася І знову ж таки Ніякого ефекту Масюня не перелякалася Ні їй стало цікаво спостерігати за цим оптичним явищем. Вона підійшла до дзеркала і побачила себе. Щоправда, їй не сподобалося це відображення. Либонь дзеркало спотворювало дійсність. Однак це вже її не тривожило. Головне, що її відображення було там. Рюрик не спав. Христинина голова лежала у нього на плечі. Вона втомилася з дороги і міцно спала. А він усе не міг заснути. Клята Масюня зі своїм Гайгером. Скільки разів вона відмовляла йому, Рюрикові. А цьому іноземцеві варто було лише свиснути, як вона вже гарцює у нього в ліжку. Невже вона думає, що той поживільний фізик з нею одружиться? Чхати на неї він хотів. Рюрик ревнував І навіть не намагався приховати це Він уже давно зрозумів, що йому пороблено Він не може позбутися бажання оволодіти Масюнею Це бажання він відчув, щойно її побачив уперше Вона стояла на виставці Чопика перед картиною півонії І розгублено обсмикувала свою сукню в півонії Це було так кумедно І навіть не бачачи її обличчя, він збагнув, що це його доля вона завжди стоятиме, обернувшись до нього своєю веснянкуватою спиною. Вона ніколи не обернеться, хоч він прагнутиме цього понад усе. Тоді він підійшов до неї і спитав. «Ви навмисне вдягли цю сукню в півонії, готуючись до зустрічі з цією картиною?» Вона повернула до нього своє обличчя. Масюня почала розглядати його не наче щось пригадуючи. Вона ледь наморщила чоло, але так нічого і не згадала. Заплющила очі й посміхнулася, мовчки, не промовивши ні слова. І було в цьому щось магічне. І він відчув, що його прикуту до цієї жінки залізними ланцями. З їхньої першої зустрічі вони були закуті в одні кайдани – вони ніколи не кохалися, однак могли годинами лежати в ліжку і гратися в якісь дурнуваті філологічні ігри, що їх самі придумували. Це були різні поетичні імпровізації, ігри, слова, звуки і фразеологізми. Це було смішно, однак смішно тільки їм двом. Рюрик почув довгий протяжний стогін за стіною, потім другий. Це не змога було слухати. Він і собі застогнав. За стіною запала мовчанка Через кілька хвилин знову почувся протяжний стогін Рюрик знову підхопив його І знову пауза За стіною прийняли правила гри Рюрик заплющив очі І віддався цьому дивному нічному спілкуванню Він стогнав у ритм стогону за стіною Він точно не міг сказати, хто стогнав Чоловік чи жінка Настільки містичним видавався йому цей звук Однак було в ньому щось таке, чого він ніколи не мав у житті. В ньому була Масюня. «Що з тобою?» – підхопилася з подушки Христина і витерла рукою під з його чола. «Тобі щось наснилося?» – серце схопило. Рюрик лежав горілиць, втупившись у стелю. Він був щасливий. Розділ 5. Коли вранці Ляля спустилася униз, Чижик уже вів інтелектуальну розмову з Гайгером. Той, сидів біля каміна з люлькою в зубах і, хитаючись на кріслі-качалці,